anza kujishughulisha na masuala ya sanaa za uigizaji kama Msahara tu. Wakati huo akiwa mwanafunzi wa shule sekondari huko nyumbani kwao Izmir, Kusini Magharibi mauturuki Uturuki, ambao ni mji wa tatu kwa ukubwa na idadi ya watu baada ya Ankara na Istanbul. Julai 26 mwaka 1979 majira ya saa 3 siku kwa saa za Uturuki dunia ikampokea mtoto wa kiume aliyekuja kujizolea umaarufu mkubwa kupitia sanaa ya uchezaji alizaliwa na wazazi waliohamia Uturuki kutoka Sarajevo Bosnia wakati huo ilikuwa ndani ya lililokuwa shirikisho la Yugoslavia huyu ni mcheza filamu na tamthilia Engin Duzayatan ambaye ni mtoto wa Melvin Buzayatan na mama yake gulzen Kwa watu wa Afrika Mashariki wengi wanamfahamu kwa jina la Etugurazi. Na hii ni baada ya kucheza tamthilia yenye mvuto mkubwa ya Dirilis. Tamthilia hii pia inajulikana kwa jina hilo hilo la Etuguru. Kama siku nikigeuza mgongo wangu kutoka kwenye hii njia nayo Moyo nimehapa na iendea kwa ajili ya kizazi changu. Na kwa ajili ya kabila langu, na haki na kweli. Basi ovus baba yetu, asababishwe nitawaliwe na upanga wangu mwenyewe. Anga ipasuke. Ardhi ichimbike. Na kabila langu na familia yangu ifatilie nafsi yangu mpaka ahera. Sanii huyu amekuwa kivutio kwa wengi wanaofuatilia tamthilia zake ambazo zimempatia umaarufu katika nchi nyingi na hasa zilizo ya yakati barani Asia, Amerika Kusini na hata Afrika. Sasa usubira yangu itakuwa Juma. sasa sira yangu ni maarifa baada ya kuonyesha makali katika tasnia ya uigizaji huko shuleni baadaye akaamua kujiendeleza zaidi alipojiunga na chuki kucha Doku's Aylul ambapo alihitimu na kuhamia jijini Istanbul na huko ndipo alipofunguka rasmi kwenye studio na majukwaa ya kuigiza alianza na filamu na tamthilia ndogo ndogo lakini ilipofika mwaka 2005 ali kushiriki katika filamu iliyoitwa Shattered Soul mwaka elfu mbili na saba Etugru akaonekana tena katika tamthilia Sevgili Dunorum iliyoongozwa na Vigogo Haluk Pekinç Sumru Yuvukoc pamoja na Nevra Seresli Kutoka hapo mwendowake ukawa ni wa kupaa akishiriki kwenye filamu zingine kadha kadha kabla ya kushiriki kwenye filamu ya vichekesho ya Romantic Comedy bali na kuikiza msanii huyu pia ni mtangazaji mahiri wa television wa kipindi maarufu cha michezo na burudani kinachoitwa The Million Pound Drop. Ilipofika mwaka 2002 hadi 2019, alishiriki akiwa mhusika mkuu kwenye utengenezaji wa tamthilia Bondiriliseto Group ambayo ndio hasa imempaa umaarufu wa, wa kutosha katika sehemu kubwa duniani ikiwamo hapa Tanzania etugru ni Al-Hajji aliyekwenda kuhiji maka mwaka 2020 akiongozana na rafiki zake wa karibu ambao pia ameshiriki nao tamthilia dirilis ambayo ni Tugut Alp, Dogan Bey na Pamsi Beyrek. Ukojarida maarufu la The Muslim likimtaja etugru kuwa ni miongoni mwa Waislamu tano wenye ushawishi mkubwa duniani kwa mwaka huo huo wa 2020. Tamthilia hii ya Etugo imemweongezea nguvu za ushawishi hadi nje ya Uturuki yenyewe. Kiasi cha Rais Nicolas Maduro wa Venezuela na kundi la marafiki zake kwenda kuwatembelea eneo la Beykoz mji Istanbul ambalo ndilo lililotumika kutengeneza tamthilia hiyo. Hiyo ilikuwa ni ziara ya pili kwa kiongozi mkubwa duniani kuwatembelea Etugu na wenzie ikifuatiwa na ilea Rais wa uturuki Recep Tayyip Erdogan alikuwa huko Kaio basi mwezi Februari mwaka 2018 msani huyu Kinara alifunga ndoa Agosti 28 mwaka 2014 mkewe ni Nelcisha Alkoka ambaye ni binti wa aliyekuwa mchezaji soka maarufu nchini Uturuki Selim Soydan aliyechezea timu za beshiktas na fena bache zote za jijini Istanbul na wamejaaliwa watoto wawili ambao ni emily Aras Tuzaytan na dada yake alara Tuzaytan. Eti wao wamefanikiwa kupata tuzo kadha za kitaifa na kimataifa ikiwemo ile aliyopokea juzi tu Februari kutoka India Television Academy Awards. Wilio ni msanii kipenzi cha Waturuki. Kwa sasa anakipato kinachokadiriwa kufikia dola za Kimarekani milioni tano ikiwa ni karibu sawa na shilingi za Kitanzania bilioni nusu Pamoja na sifa kede kede za umahiri alionao, Etugu anasema anafikiria kuacha kazi hii ili kufanya ibada zaidi rafiki zake wa karibu anadai kuwa wazo hili amelipata mwaka uliopita tu mara baada ya kutoka hija kwenye miji mitakatifu